Hej och välkomna till Chipsliv avsnitt 15. Jag heter Elin. Jag heter Lars. Och jag heter Anna. Och idag ska vi göra ett test vi trodde att vi hade gjort redan. Ja. Men det hade vi inte. Och det är det stora ostchips-testet. Med betoning på chips. Det kommer alltså bara vara potatischips. Inga ostbågar. Inga ostbågar, inget med majs överhuvudtaget. Uh, inget med linser eller <laughs> liknande. <laughs> uh, utan bara potatis. Hurra! Ja. Uh, um, när vi gick igenom vår vi trodde att vi hade gjort det här. Och när vi pratade om det så sa jag att det blir nog inte mycket ändå. Nej. Uh, så so, var är det väl inte. Det är jättemycket. Ja, alltså, men alltså, när jag var handlade igår jag tänkte jag att det här kommer ju bli en lätt match. Mm. Mm. Nej. Men jag tror att vi... När vi började prata om det här, det var ju två år sedan... Mm. Eh, och då fanns det inte lika mycket på marknaden. Nej. Sen dess så har ju faktiskt cheddar onion, eller cheese onion den brittiska favoriten, blivit lite av en trendgrej här också. Just det. Och hur många mycket är det vi har idag då? Vi kommer väl fram till att det är 18 påsar och fyra rör rörpingles. Så det är två. <laughs> ja. Och det är exklusive bubblare. Exklusive bubblare som vi har minimerat den här gången ja. för att bespara oss själva lite snatta. <gasps> Men precis, så det är 22 vi kommer att gå igenom. Vi har försökt dela upp det här tematiskt så gott det går. Ehm, och vi kommer börja med det, just det som Anna var inne på nu också. Kanske de mest klassiska som finns just nu, som är så alltså då oss, kommissionen, oss och lök. om ni hör något ljud i bakgrunden så är det regnet som smattrar mot fönstret. Precis, mm, just det. Just det. det är ni det. förstår hur mysigt det är. Förra gången satt vi i ett sovrum, nu sitter vi i ett rum med regn som smattrar mm. mot fönstret. Det är ju fantastiskt. Ja. Mm. Jag tror vi kan brygga här nästa gång. <laughs> Jag vet inte. Hade det varit solade vi kanske kunnat sätta på balkongen. Ja, visst. Oj, visst. Vi har också bläddat in andra gången när Regna kommer ihåg när vi testade att lägga ut västkustchips för att se om de blev mjukare av ett fiktare klimat. Ja just det. Ja. Ja. När det oskade så väldigt det var fint. Också. också. Just ja. det. Ja vi får se hur det blir idag ja. eh, när vi går igenom alla de här Men vi har inte lagt ut dem på någon balkong eller någonting sånt. Nej, Nej. inte. Vi får se. Vi, vi har ingen inga, har väskus väskus har inga chips. Chips. Så varför skulle vi behöva mm. göra det? Ja. Jag, jag kommer att extra noga för att se om de inte har lanserat mm. någonting för det skulle ju varit så himla roligt. Ja, alltså. Och det är konstigt att de inte har det, Ja, uh -huh. tänker jag. Vi kommer. Kommer man åka på en andra brittiska trenden med vinäge har de gjort det, det finns ju en sort idag som är hallensk keddar. ligger ju också på västkusten. Just det. Får se hur är Men vi kommer börja med de mest klassiska idag, nu då, kanske. Eh, och då har det OLB och Estrella. Vi, kommer ha, vi har Estrellas grill och keddar. Eh, och det är ju också för att vi då i ett tidigare avsnitt i det grill grillchipstestet. Kolla att grill betyder ju lök. Ja. Ja. Sen finns det barbecue som är lite, lite barbecue barbecuesås Men grill är ju lök Så grill och kedda från ställa. Vi har grilled cheese and onion Och sådana grillade mackor Smak från OLV Och sen har vi också OLVs naturchips Keddar och lök ehm, Och Eventuella ljud i bakgrunden är att Lars har grillat Så mycket från fönstret Nu är det stängt lagom till det första sittet ska vi börja med grill och cheddar eller börja med good cheese. Vi kan väl ta och e ställa först, det ja, vi Vi tar och e ställa ja, e ja, först. Grill och cheddar. Oj, det är stopp. Oj. Ja, smakar som chips smakar mest. Mm. Ja, verkligen så. Det, det var en ganska bra sammanfattning. Mm. Alltså, helt okej. Okay. Ostiga potatischips, tänker jag. Ja. Men det är ju verkligen inget speciellt. Nej. Och nu blir jag lite för att några av de här chips som ni har vi ju testat i tidigare avsnitt som nyheter. Ja. Mm. De här kanske var med en gång, va? Jag, jag tror att de här har vi bara ätit när vi satt och klippt ihop alla mm. gamla avsnitten. Mm. så En fixar En kväll Ja. För jag minns att vi var ganska besviken då och nu var det lite meteokra liksom. Jag hade trott att det skulle vara mer besviken så att, mm. det här känns rätt okej. Okay. Mm. Jag gillar krispet framförallt. Mm. Men nö, det är inte så här. inte wow chips. Nej, nej. Det är Inga jag problem att äta mer men... Nej. Nej, nej men jag lite vet. så ju. Mm. Mm. Eh, När skulle man ha dem här och Passar de till en speciell tillfälle? Ja, fest. Ja. Fest. Mm. Det är festchips. Det är festchips. Mm. Vi kör vidare där tycker jag. Och oliver vi att jag ska vilja köra seranien yeah. Mm, mm med lite tomat också. Mm, det är väl det här med ostsmörgås eller grillad ostsmörgås mm. liksom. Ja. Det är ju lök och tomat i dem. Men det är ju tomat på bilden, det är tomat bilden också. Också. Det är ju hela mackan. Liksom. Men de är liksom, om jag ska beskriva det, de är, de är liksom lite söta. Mm. Det är någonting sött i det. Ja. Lök och sött. Och det smakade också oregano, tycker jag. Ja, det kan stämma. Absolut. Mm. Jag minns tomat som godare. Jag tyckte det var en bra smak. Mm. Men eh, sen, sen är det ju år, så då är det lite mjuka. Ja. ja, det var det. Och sen kanske också, jag vet inte om det är så att jag blir lite, lite förvånad eh, om jag äter några till. Så kanske inte förvåningen av alla de här kryddsmakerna mm. finns. Och mm. då kanske jag tycker att de är mer okej. Okay. Och nu mm. var det väl ganska stor kontrast till Estrellas mm. enklare mm. chips. Mm. Men jag tycker nog smakmässigt att Green Cheese and var att föredra. För en gång, skull. Eller för ovanlighetens skull. När det kom till olighet. Mm. Det ska bli kul att testa lite mer av de här. Mm. Det var fler nivåer av ja, var det verkligen. Andra. Ja. Mm. Mm. Mm. Vi kör på. Naturchips cheddar och lök, och då har vi eh, det är en sån här brun, eh, fin, socialt acceptabel påse ja. med grytfriterade chips också. Ja, mm. visst. Eh, Riktigt knapriga. De här, ja, det ser kan, jag de här kan ju vem som helst äta utan att skämmas. Yes. Ja. Knapriga var de. Mm. Ja. Jag tycker att det här är rätt gott tror jag Jag tycker det är gott Jag kanske mm. tycker att det här var bäst hittills Men smakade det mm. så mycket käddar och lök? Nej Nej Men jag tyckte att det var gott Jag har för mig att det här har smakat mer tidigare mm. Kanske var dåliga chips Kanske och jag... en dålig påse mm. Mm. Ja och har är ju inte riktigt så konsistenta nej. nej Men jag har för mig att jag köpt den här påse flera gånger mm. Själv. Eller nej är det käddar, är det ost och örter kanske? De hade ju ett tag ost och persilja Ja, men det var väldigt länge sedan. Sen har jag här urtagård när den finns fortfarande. Ja, den är genom den jag tänker på. Ja, den var ändå okej. Ja, inte alls dum. Och definitivt krispigare än OLW's grilled cheese and onion. ja det kan man verkligen säga. Varför kan OLW inte göra alla sina chips så här krispiga? Men de vill kanske att det ska vara en skillnad mellan deras vanliga sortiment och deras naturchips sortiment. Men alltså det här i och för sig, nu ser man ju trenden här Olle supermjuka chips Bra krispighet på naturchips ja. mm. Estrella eh, Betydligt krispigare mm. Alldeles för stenhården När de försöker göra andra saker ja. Det är kanske att de, liksom, de har olika utgångspunkter Och det är därför blir man skillnad med den jag tror du om det? Värt Absolut Jaha, då går vi in på del två Av ostchips-testet och nu är det finchip som gäller. Och det är eh, gula påsar rakt igenom. <laughs> <Det är raktiskt. laughs> och eh, ost är ju gult ofta. Många ostar är gula. Så de, det kanske är kanske det de går på. Mm. Vad vet jag. Två sorter från Tyrells. Mm. Ehm, ja, man får ju lite känsla av att det är såhär, gamla tanter och på någonstans som har stått och tillverkat de här, för det står också Handcooked English Crisps mm. eh, och den ena är Mature Cheddar and Chive och den andra är Cheese and Pickled Onion mm. eh, och Mature Cheddar and Chive är slät och Cheese and Pickled Onion är räfflad och sen har vi en på sig med Piper's Crisp Company eh, Lye Cheddar and Onion Mm. Det här, jag ser fram emot det här ganska mycket För två av dem här har man inte testat Jo, och du gick ju loss på cheese and pickel förra gången Ja, precis Just det, för de var med sist Vi sparade yeah. faktiskt mm. en del av de här ostchipsen yeah. För att slippa köpa nya mm. påsar varje gång yeah. Så de här har varit, en del av de här har alltså varit återförslutna i min garderob mm. Mm. En tag. Men det är ganska torrt i min garderob mm. Tort Det är torrt i vår lägenhet, ja. ja. Ja. Då så så det ska inte vara några problem Nej, men det är bra att man är i beräkningen ja, och det är tre sorters olika lökar. Vi, har, ja, just vi det. har gräslök, vi har pickled onion, Och sen har vi bara onion mm. Och sen har vi mature cheddar, light cheddar, Och sen har vi bara cheese Ja, Vart just det ja. Nej men det här känns ganska bra Var börjar vi? Åh, oh, svår <laughs> Alltså ja. spontant först vi först mature cheddar För att cheddar är inte lika starkt som onion Men det är mm. kanske är ändå bättre att börja med cheddar än onion Ja, det följer alltså följer din du... ost och lök som vi åt ja, tidigare liksom. mm. så ska vi börja med pepperstar. Ja. Är det den här? Det är den där. Oj, ja. de ser ju jättefina och att ut och ja. väldigt så här... väldigt eh, gula alltså väldigt på Vi testar. Mm. Så kanske man tänker mig att ost och läckchips ska smaka. Ja. Men lite för lite ost. Jag tycker att ostarna då Men kanske lite för lite salt. Mm. Jag saknar någonting men jag tycker att det smakar ganska bra. Men jag tycker att ditt chips är lite blekare utan våran <laughs> Ja det gjorde, jag faktiskt. gjorde inte det faktiskt. Jo det gjorde mm. det faktiskt. Mm. Jag tror att det kanske var av dem sen för det var ganska bra ostsmak alltså. så. det här är alltså vådan av att äta handtillverkade chips. <laughs> de det finns liksom ett som det är jättemycket ost på och ett mm. som det inte är någon ost på alls. Mm. Mm. Så kan det vara. Så kan det, vara. det påminner lite kommer ihåg de här runda burkarna med snygga chips från, ja. mm. från England som vi testade för mm. ett och ett halvt år sedan eller mm. något sånt där. Tyckte att jag kände igen den här smaken på något sätt. Mm. ja men det är sant. Ja. Ganska gott. Ja, det var det. det, var det. Mm, och väldigt bra konsistens. Mm. Ja, okay. ja mm. absolut. Okej, okay, men då blir det pickled Onion, eller? Jag Nej? tror att man kör cheddar en Ja, det känns som att det kommer mer naturligt på det här. Ja, jag tycker också eftersom de också är släta och släta och sådär. Just det, du är den som är cheddar, såklart. Mm. Så jag, det här tycker jag mig har känt med Tegwells förut. De har en lite för smaklig olja, tror jag. Mm. Som de friterar sina chips. Den smaken tar över lite. När man äter chips. Jag tänkte att jag ville ha den här smaken på de förra chipsen. Mm. Vad menar du då? Jag menar, jag tyckte nog att även om jag tyckte att det smakar som ja, mm. cheddar eller cheese ska smaka så tyckte jag att laksmaken var lite för mycket. Och då det blir ju chive mer mild. Liksom. Mm. Men samtidigt så är det någonting med de här chipsen som gör att de ändå inte är godare. Och jag, det är just liksom, någonting är lite annorlunda med konsistensen. Och som Elin sa mm. oljan kanske Det som att det blir lite nätiga. Mm. Jag undrar vilken olja det är. Det kan vi kolla sen. Mm. Men det är, det är ju intressant för att det, det är klart att det påverkar mm. hur oljan ja. smakar. Um, ja, alltså jag gillar den här, mjuka, den här mjuka löksmaken som de här chipsen har. Mm. Men... Äh, jag vill nog testa den sista sorten. Ja, vi gör det. Vi kör. Finns det bara små bitar kvar? Vi åt så mycket förra gången. <laughs> det är ju nog konstigt med de här. De är goda men ändå inte. Ja, de är goda men ändå inte. Jag tror jag gillar dem mer nu, jag minns att jag mm. gjorde det förra gången. Ja, samma här det. där så kommer först bli väldigt gott. Mm. Men sen blir det någon sån här konstig bismak. Nästan, nästan lite som den där worcestersås. Vad Worcestershire det? Ja. Soos. <laughs> <laughs> <Chyr -sås>. ja. <laughs> ja, som jag ätit någon gång. Och det blir någon konstig sås bismak liksom. Men jag smakar de inte lite pepparkakor? Jo, men det är när den krydd... Ja, precis. Typ kryddnejlek eller något mm. sånt där. Mm. Eller vad fan är det i Vad fan är det i ingen <laughs> aning. Nej, men man känner kanske lite de här pyckelskrydorna. <laughs> ja, just det. Ja, mm. man så här, ser hur de har stått med sina mm. glasburkar mm. och sen så har de haft i de torkade kryddorna och mm. hällt på. Lagen, ja. mm. Men man måste säga mycket bra krisp också. Ja, de nej. verkar inte alls ha mått dåligt av att förvaras. Nej. Så här. Nej. nej, så de här finchipsen levererar ändå rätt bra. Ja, tycker ja absolut. Jag. Det tycker jag. Så de kanske är värda sina extra kronor. Ska man ändå köpa finchips så kanske man ska gå på de här märkena ändå faktiskt. Mm. Ja. Det är lite bättre smak. Ja. Det är ja. lite bättre kvalitet. Eller bättre potatis. Ja, just det med. Mm. Ja, men. Ja, men vi, vi kollar det här med oljan och återkommer. Ja. Vi är klara med eh, cheese and onion och går vidare till bara chips, eller cheddar i det här fallet. Vi har två påsar av svenska chips. Eh, chips, Hallens cheddar eh, med Hussein som chipsmästare, honom lite vi på. Mm. Eh, och vi har även en eh, ja, synd att säga favorit men pris, men chips cheddar. Eh, som jag har ju vänner som säger att det är de godaste chipsen som finns. Eh, samtidigt mm. som vi har varit ganska skeptiska till tillbjärer rent allmänt. Alltså, men eftersom vi fint. aldrig har haft det här ostchips så har vi nog inte heller ätit dem tidigare. Nej, men jag vet, jag, äter, jag vet att jag äter dem privat. Mm -hmm. mm. Och att jag inte var imponerad då heller. <laughs> <laughs> men jag vet ju aldrig. Nej, det är bra att man kan hålla isär sina ekstraller och <laughs> privatliv. Eh, <laughs> <laughs> men eh, eh, sen, ja, geografi tror jag att jag är ganska bra på Halland och Bjärre, det är inte någon jättestor, något jättestort avstånd. Bjärre, halvö ligger det? det här vågar Inget... jag inte tala med om Nej. Det alls. Oj, vi får, det återkomma, till här också. Vi får mm. återkomma till det här också. Men jag tänker att Bjärre, och Halland är väldigt nära varandra. Är mm. det så till och med att Bjärre, Halvön ligger i Halland? Eller ligger den i Skåne? Oj. Vi återkommer. Mm. Jag får för mig att vi är, ligger i Skåne. Men... Södra Sverige. Ja, mm. södra Sverige. Ja. Ja. Eh, och så här, det här har vi flera gånger, men någon är helt ny då. Eh, chips har tre chipsmästare. Mm. Vi litar på två. Vi litar inte alls på en. Nej. Eh, vi kanske inte behöver nämna mm. namn igen. Nej. <laughs> men ni kan ju lyssna på gamla avsnitt så får ni mm. reda på det. Precis. Ja. ja och båda de här frikterade med rapsolja medan ja. de brittiska chipsen var frikterade med solråsolja. Mm. Ja. Till min förvåning som faktiskt stod att det var nästan jordnadsolja eller lite men det var inte. Mm. Men det kanske var en riktigt, riktigt bra solråsolja. Kall ja, pressad. Kallpressad. Mm. Mm. Så man... Lagrad. Ska vi börja med? det är <började>. <laughs> Yes. <laughs> ska vi börja med lite hallenskkeddar kanske. Ja, vi gör det. ja, Även om vi riskerar att dröja kvar med smaker i munnen efteråt. Men vi gör också det. Vi får med det sen. Ja. Men första chipsen ser jättegott ut med jättemycket färg ja. på sig. Lars du som fick så dåligt chips ja, förra gången kanske det. kan ta det. <laughs> ja. Det var väl okej. Det är ja. okej, men det säljer inte mjukt. Mm. Det är inte lika krisp, krispigt som Estrella, men det är inte alls lika mjukt som olja Men undra vad det är för någonting. Är det så att mängden olja ökar i de här chipsen så att det blir... Alltså de är inte hårdare friterade, men jag tänker undra om det är liksom... Jag tycker inte att de smakar så mycket ost. Inte? Nej. Jag tycker att de smakar okej med ost. Men jag kanske är för förkyld eller något. <laughs> eftersom, jag, eftersom det är andra gånger jag säger nu ja, Jag tänker smaka så mycket ost mm, får se. Det är ju allergitider så här mm. på våren också mm. Mm. Ehm, Det var mm. inte äckligt på något sätt Nej, Nej och det är ändå liksom en vinst för gårdchips ja, Kanske ja. de bästa gårdchipsen eventuellt, helt Det här eventuellt. kan vara de absolut bästa gårdchipsen mm. som någonsin existerat <laughs> <laughs> eh, vi... Stora, ord. Stora ord Vi kommer att återkomma till en av eh, som tidigare har en madrum Från Gårdchips eh, mm. Om ett tag Vi har en bit kvar mm. Mm. En familj, Förhoppningsvis Något som skulle kunna vara en madrum Från mm. Varför smakar det sockerkakan? Men jag vill pillar där. Alltså jag har inga problem med smaken på det här men konsistensen tycker jag är ju som nu tänker jag på, vad heter det? de här små kakorna som man får såhär Ja. Ja mm. Precis. Det smakar socker och mm. lite lite vanlig tycker jag mm. Alltså det var inte superäckligt verkligen ja. Nej, det var ju bättre smaken än jag hade väntat mig ja. Ja, Det var inte alls lika oljigt som jag minns att Björn har varit Jag valde en boss som inte var oljig <laughs> okay. Den första jag tog var det så faktiskt. Det. det är en bra tips Man kan faktiskt titta på det mm. Det syns det ja. syns ofta de här. Mm. Um, Men lite grann Den här, den här smeten Från lyckokakor Eller mm, någonting sådär mm, som ja. Konsistensmässigt Ja och jag tycker att smaksättningen var också Mer liksom, smetig Än pulvrig mm. det? Mm. Förstår vad du menar ja. Mm. Ja, Så av de här två vi kan... Finns det någon vi kan favorisera Oj svårt. Måste näta äta fler? Ja, ja faktiskt. Spontant har en kedda, jag måste näta fler? Ja, jag tror mm. det också. Men liksom för att vara våra madrumsmärken så har båda ändå varit okej. Okay. Ja. ja, förvånansvärt. Mm. Bra, jag säga. Är det osten som gör det? Jag vet inte. Det är Ost som en förlåtande smak? Kanske. Mm. Men det är inte som att någon av oss är ostchipsälskare. Mm. Nej. Tänker mm. jag. Ostsnacks? Ja, ostchips. Nej. nej det Nej. Köp... Ja. Så jag har ju, ja. Vi har, ingen av oss har riktigt sett fram emot det här. Varför vi kan bort att vi Mm. Inte gjort det. Ja, men, men vad hette de som fanns förut då? Det var någon sån här cream cheese variant som jag tyckte var väldigt god Men den finns inte längre Vad heter den då? Men cream cheese är lite annorlunda Det är lite annorlunda, oss, det är det är lite annorlunda. Ja, absolut, det är det verkligen vi, vi kommer återkomma till cream cheese om ett tag mm. Och då kan vi se om vi har fått upp det här minnet tills dess Ja, ja. Nästa del av ostchips-testet har vi en variant från Estrella och en variant från OLV. En som vi hade med i förra avsnittet redan mm. faktiskt. OLV sommarnyhet som är grilled cheddar chilies. Just det. Extra grovläffrade potatischips med en het sommarsmak av grillad chili och smält cheddar. Och den var med, den var med då för att det var nyhet. Den var med och för att få var en nyhet. Ja. Sen har vi Estellas och det här kan jag aldrig uttala. Cheddar chipotle. Chibotle? Om du säger Chibotle. båda så har du bockat mm. båda. Ja. Någon av dem. Kreat ja. <laughs> som jag har sagt. <laughs> är det i alla fall. De är också, vi kan ha haft det tidigare. Vi skulle kunna ha haft dem i, när vi åt starka chips. Ja, ja and... precis Om, ja, de, fanns om då. de fanns då Eller så har vi haft den som en nyhet någon gång det ska inte jag att Mycket håller reda på ja. Men det är lite skillnad här då Den ena är där är grillat både och Och den andra är då den här Chipotten <laughs> Är ju någon typ av torkad rök chili ja. Ja. Så de två har vi Vilken ska vi börja med Chilis kanske lite mildare? Ja, jag tror det mm. ja. Och ja, jag ser det sen Den här är mjukare den här gången. Ah, nej, den är inte mjuk sist gången. Nej, den inte det. Jag tycker den var. Den var lika mjuk förra gången också. Jag, Jag tror är... det. Den, men den är åtminstone hårdare eller krispigare än OLBs äh, grill chesan Ja, det var den. Var den nu. Ja. ja, mycket. Det är inte mycket. Men, äh, alltså, den är ju fortfarande näst sämst idag på krispighetsskalan. Ja. men mycket högre än äh, grill var onion mm, det ändå. Mm. Och det smakar bara grön paprika. Vilket jag älskar. Mm. Så jag tycker den här är svår. Vill mm. man äta grön paprika hyfs? Mm. Kanske inte. Samtidigt så tycker jag att det är jättegott med grön paprika. Mm. Jag tycker också jättegott med grön paprika. Och mm. mm. det är inte. Jag har lite svårt för grön paprika, men jag mm. tycker att är. Med chipsen chipsan i sig. Mm. Ganska okej okay ändå. Mm, mm. Jag tror jag kommer gilla de här mer än Estrella, så vi har lite svårt för den rökiga smaken. Ja, ah, just det. Så ja. Vi får se hur, mm. hur det... Då gör vi det, då. det blir. Då överger Det Blir. Det här är inte gott. Det var jättegott. Va? Man känner mig jätte... fundersam. Det är så det. Nu är det roligt nu för att båda de här skulle kunna kategoriseras som matsmaker. Mm. Alltså. Men här tycker jag att Här det... börjar jag fundera, så, är det här lite för mycket mat? Ungefär som när vi äter de här med råtmarin och sådär. Mm. Jag tycker nog att det är ganska gott jag också. Men jag vet inte om jag vill ha det på chips. Alltså jag måste näta fler för jag vill minnast att jag tycker om den här smaken, men nu tycker jag att min bar smakar cajénpeppar. Mm. Jag tycker inte att det var bra. Ja. Så här, och det är någon det typ heta kvar i kommunen. Mm. Det smakar man, ganska så. mycket cajénpeppar, det mm. gör det. Men alltså och så här, det här, det är ju många som vill hävda att Oliver är så bra på chips, men alltså det är ju så sjukt hur mycket krispigare Estrellas chips är. Ja. Det är helt vansinnigt, det här ja, var typ 15 det, gånger. Varför är det så? Nej, det kan vi, vi måste veta. göra studiebesök. Vi måste mm. göra det. Det är helt vansinnigt att de kan vara så mycket krispigare. Tycker Ja, Ja, klart. Men. Jaha. Det här var inte min favorit omgång. Nej, inte min heller. Men, men eh, jag har ju inte gjort några liksom så här hulkningar för att det vill börja kräkas heller. Nej. För det tänker jag, det kommer innan dagen är slut. <laughs> Ja, det kommer väl nästa runda. Mm. Men äh, här... Det gör det. Gånger fyra. <laughs> Men ändå så... Jag gillar ju ostsnacks jättemycket. Och mm. kan tycka att det är godare än chips till och med. Mm. Men ost på chips blir liksom liksom bara inte riktigt så bra. Nej. Vill jag ha ostsmak så köper jag ostsnacks helt mm. enkelt. Men det här är ju mer än bara ost. Mm, mm, mm. Det är sant, det är sant. Mm. Absolut eh, Och vi kan lägga till att vi också har dippen till de här ja. Vi har ju en kjattarspottel-dipp så vi kan ju testa det också Från OLV Just konstigt uh. Men vi, vi återkommer hey, hey, hey. Men ja. Jaha ja Då kommer vi fram till favoritmomentet mm. Parmesan mm. Eh, Parmesan är ju en <laughs> väldigt uppskattad ingrediens i mat Eh, och en inte riktigt lika uppskattad ingrediens i potatischips <laughs> men eh, nu sitter vi här igen vi har, alltså, ja. alltså jag skulle lägga till att parmesan är en enda hårdost jag kan äta en bit av otillagad ja. men det är liksom en enda hårdost jag tycker är god mm. så. men på chips ja. katastrof ja. jag tror det har med lukten att göra också mm. parmesan kan ju lukta väldigt kräksigt och då blir det när man har det i en påse och så öppnar ja. man den och så kommer all den här Mm. Nu ja. var det ganska milt Den här sessionen vi hade mm. När vi öppnade påser Alltså jag, jag tog i luft Och sen öppnade jag påsen Och så öppnade jag mm. påsen långt ifrån mig. <laughs> mm. Och det kan nog göra med att jag öppnade påsen Från Ica Parmesan, parmesan och örter mm. Mm. Så den ska vi äta Vi ska äta parmesan. Mm. En av favorit Och sen så ska vi äta Tyrells Pesto and Parmesan mm. ah, Och sen så Eh, OLVs eh, lagrad parmesan som är liksom deras jubileumschips 50-årsjubileum. Ja, det kom två stycken 50-årsjubileum. De här eh, och så kom det också syrlig Jag vet inte om jag spelat in det här. Ah, nej, men den var ju god. Ja, de var, precis. Syrlig var ju... Mm. Som var alldeles för mjukt, men smakmässigt ja. jätte, jättegott. Alltså. Mm. Uh, och uh, jag vet inte, hur ska vi ta oss igenom det här helvetet? Vad börjar vi med oss? <laughs> vi ja, alltså, ska lägga in att både alltså, parmesan och urter och eh, -parmesan är liksom... Om vi ska ha topp fem äckliga chips vi har ätit så är de här där. Liksom. Ja, det tror jag Tillsammans med gårdchips, knäftar och peppar, England lättsaltade... Och Bjäres. Det sagt, är nog de sämsta det. av alla. Det är de sämsta av alla. Ja. Eh. Men nu är det vår hjälte Hussein som har mm. varit chipsmästare har för, för chipsen mm. Och eh, han var ju också med alldeles nyss då och mm. var mm. chipsmästare där. Mm. Så... vi kan lägga till att den andra chipsmästare vi gillar heter Jonas. Men den <laughs> inte säger den vi inte säga det inte tycker om. <laughs> Nej, precis. Nej, eh, men vad bra. Eh, Anna, du hade en idé om hur vi skulle börja. Jag tänker att vi börjar med OLV. Liksom följer... Ja, det faller mm. naturligt Absolut. efter våra tidigare ord. Det behöver du. Lagrad parmesan. Mm. Jag hade det kunnat vara värre? Ja, det var väl inte alls så lugnt liksom. Alltså, det smakar ju inte så mycket parmesan. Nej, Det försvinner ganska snabbt. Ja. Smakar ju inte nästan lite cream cheese. Jo. Tystnande mm. från annars hörna. Jag vet inte. Men vi har se ju sen. fyra påsar cream cheese från OLV som kommer näst. <skratt> <skratt> så vi kan ju jämföra mm. sen. Liksom. Men jag menar, det, det, alltså, det kommer ju en parmesan smak men den försvinner väldigt mm. snabbt. Och då smakar det cream cheese tycker jag. Jag håller med. Mm. Um, men det var inte kräks. Nej, alltså såhär, de är ju väldigt mjuka. Men skulle någon sälja fram en skål med de här eller det finns inget annat så skulle man äta på tror jag. Ja, det är ju inte... <skratt> Absolut. Faktiskt. Ja, Ja, mm. oh, härnäst då. Ja, jag tror gårdchips kommer vara lite värre. Mm. Även så illa smakmålen. Nej. Nej, inte alls Nej. Det var ju liksom... Det är en ny potatissort nu, mot vad vi har ätit tidigare. Mm. Okay. Också. Det är ju både, både de här och den tidigare hade vad var det? Lady Chris all, vilket låter konstigt. På den inte av kristall. Mm. mm, ja, det kanske det För de som är efter som har så här läckra, hur heter de? Det var typ så Explore eller någonting. Det kan ju vara så att de har bytt ut för att det är det här akrylamiden. Mm. Eh. Är det på tapeten igen? Ja. ja. Det var, det, det var under vintern Så ja. höll de på att prata om det här Och då var det flera chipsmärken som sa De har vi inte pratat om här Men, ja. men att de skulle byta ut de potatisorter. Som, mm. som gav dem den högsta mm -hmm. Ja, var inte mm. Olve som var värst? Jo, jag tror det var Olve mm, um, så. Så, så Det kan man använda till att man byter bytt potatis mm. um, Alltså Jag vet inte riktigt vad det är Om det är deras sätt att tillagare på Men jag tycker alltid att, är, att Att det ändå blir så här: okej okay, Den här smaken Ingenting för mig. Den var inte förjävlig. Men jag tycker att potatisen smakar lite kartong. Ja. Lite kartong och sen lite... Det är någonting med både gårdchips, alltså, chips, vill jag och bjärde. Det känns som att det är lite gammal olja ibland tycker jag. Det kan ju också vara så att hush, jag, jag kanske inte har ha en tillräckligt eh, fin palett i munnen. Som, men, men jag tycker att det smakar lite kartong. Ja. Men eh, återigen smakar inte krävs, Vilket jag trodde att det skulle göra. Nej. Mm. Och vilket jag vill minnas att nästa smakar Mm, okay. det är kul! Ikas Det örter Då går ju bra. Men det här är så äckligt. Alltså det här är verkligen jätteäckligt tycker jag. tänker mer mat. Ja, det smakar ju absolut mat men det här vill inte jag ha på chips mm, lite grillad kyckling ja, lite. en sån här påse till grillad kyckling kan jag tänka mig ja. men det gillar ju ingen av er Nej, Sorry. nej, så att vi vet vem som tar med sig den här hem sen men den smakat där med fan lite grillad kyckling mm. Ja det är det jag. gör ja. Grill kyckling, ja. Som är kommer ihåg när man liten är kött ja. Så åt man det skinnet För ibland så var det gott och krispigt, Sen fick man en bitar här slämme ja. Så i panik, ja. Så smakar man chipsen ja. Stinas kyckling i låda Antagligen urtssmak skulle jag tro ja. Och så bara promissalska urter säkert var 90-talet också mm. Och då var det inne Och sen så att man en slämme så, äh. så smakade man man chipsen Och det var då vi båda slutade äta kyckling Ja det var det eller okej, okay, jag äter det ibland, men väldigt sällan. Mm. Ja. Nej. Fast då så, du var inte spottad ut. Nej, det var det inte. Jag tyckte ändå ja, att det var hyfsat okej. Liksom. Alltså, jag var otroligt optimistisk idag. Men jag, tänk, men jag tänker, Anna, du gillar ju också. Eller du, du kanske är hon också gör. Du gillar ju den här matgrejen, lite grann. Ja, det är möjligt. Mm. Jag har ju lagat mer mat med chips. Ja. Sen vi började. Ja, ja, ja absolut. Ja, men jag har aldrig haft så många chipspåsar över. Liksom. Nej. Nej. Och det är en, jag, jag har så himla svårt för matsvinn. Liksom. Mm. Ja. ja, men det är jättebra. Ja. Ja. Ja, alltså, det är verkligen bra. Ja, så ja, men... Jag tar alla mm. parmesankips med mig härifrån. Då. Jag tror nästan att du mm. kan göra mm. en jättestor grötäng. Mm. Och en parmesanbåda. Mm. Parmesan. Ja, Sen. Okej, det går ju på Thai mm, Som vi åt förra gången också mm. Ja, precis, pesto parmesan eh, Jättegott på pasta Sådär på chipsfilé, alltså. Det här är ju förmatligt ja. ja, det här är liksom Här har vi gått över någon slags gräns Det här är ju rosmarin nivå på matighet. Ja, mm. precis. Um, det är ju roligt det med pesto och parmesan för ingår inte parmesan i pesto. Jo. Ja. Um, ja. Så det smakar ju inte parmesan utan det smakar ju pesto. Fast ju, det gör ju det om man köper en bra variant eller jag själv. Billiga varianten nu menar man köper oftast inte. Ja, Men det här smakar ju inte från parmesan. Nej, Det är ju bara basilika. Det smakar basilika. Tolkat basilika. Ja. Mm. Och vi har ju inte sett basilika basilikasmak på chips. Nej. Nej. Ta det inte. det finns väl en anledning till det också. Mm. Andra kryddor har vi ju sett. Mm. Ganska få va? Råsmarin ja. har varit på några. Lumpchips och... Jag hade de grekiska, var det också råsmarin? Det... Oregano tror jag. Vi inte mm. mycket oregano. Har vi tagit lite timjan också? Timjan, mm. jo just det. Och sen har vi ätit pizza chips till exempel. Mm. Ja. Men jag måste ändå säga att uh, det blev inte den här mallen men jag trodde det. Uh, och Olofs laget Parmesan skulle nästan ska jag tänka mig äta med. Ja, det är ju jättespännande. Mm. Uh, jag håller verkligen med. Jag har gått och varit lite rädd för det här. Mm. Jag har tänkt så här: Orolig roligt kalla ska vi ses. Eller vad kul, på fredag ska vi ses. Och sen så har mm. jag tänkt så här: Oj, Fast så måste vi äta parmesan chips Nej, <här> nej. <här> <här> <här> <Paldå. här> Och nu känns det som att du bara tagit igen det och du det är bättre. Ja, ja. absolut. Vad Vi fortsätter med... Vi klarar om hårdostarna och mm. går vidare till färskost. Här är det bara OLV. <skratt> <skratt> <skratt> och vad <är> teorin? <skratt> teorin är att OLV vet att de är bäst på ostsnacks. Och därför har lägger ostsmak på alla sina ja. chips ja. eller var, hälften av hela sitt chipsortiment ja. i alla fall typ. ja. Ja. för det är ju ovanligt mycket OLV ja. den här gången otroligt mycket OLV ja. ja. så just nu har vi OLVs cream cheese mm. släta chips, vi har även OLVs chili cream cheese som är finäfflade vi har OLVs heta hits chips som har gjort en comeback nu i år de var här som slagchips förra året Eh, och de har då en fläkt av färskost och chili eh, mm. Ska bli spännande att se hur de skiljar sig mm. mot eh, chili cream cheese mm. Och sen har vi årets eh, limited edition sommarspecial Creamy summer barbecue Som då är extra grovdefrade med en somrig smak av Vad står det där? Grillad lök, paprika och krämig ost mm. ja. Och de här har vi sett De hade vi med förra gången Ja, ja. Um, heta Hits så de har varit med om ungefär det också. Mm. Uh, de andra, uh, i och för sig, chili cream cheese. cheese ja, va, va? Om de fanns då så hade vi dem nog säkert när vi åt. Uh, spice chips, med cream cheese. Uh, precis. Uh, mm. Inte spice chips, jag tror vi har haft dem som en nyhet. För de kommer ju samtidigt som ah. de här helt fantastiska balsamico- och svartpappa chipsen mm. De är ju så goda. Uh, de kommer som nyhet samtidigt på ihåg uh, Det var med båda två. Mm. Så goda, mm. men mycket. också mjuka. Ja. Det um. är kanske borde gå på studiebesök och sträla. Han får använda en viss persik Men det är bra med viss Det finns ögonen i möjlighet för det också. Ja. Det är ja. den här ålderdomshemmet som vi. Oh, jag tänkte precis säga det. Någon måste ju tänka på pensionärerna ja. också. Det gör det är ändå stort. Ja. Eller <laughs> mm. Jag tycker vi börjar med cream cheese, ja. de klassiska chipsarna, och så går vi, rör vi oss uppåt i det. Det är inte vet, det är mindre Lars skulle få det stora. Wow. 13, det var du som fick det jättestora. Det var inte så dumt, men det är ju inte bra heller liksom. Och så är det ju OLV, ja. det är mjukt. smakar inte exakt som provinskapsen, nästan. Det ligger väldigt, väldigt nära. Mm. Alltså, jag gillar de här, men man kan inte äta så mycket. Nej. Nej. Um, och ja, var sa du, Anna? Det är inte så dumt, men... Ja, jag vet inte vad jag skulle Nej. göra med de här. Ehm, roligt är att det står på påsen nu ännu krispigare. Ehm, och det här är ju ändå de näst ja. okrispigaste chipsen vi har ätit, ja. den här ikväll. Man kan nästan äta med sked. Som potatismos med krem, potatismos med ost. Hade vi varit på västkusten nu ja. då hade, då hade ja, det vi... Smält så... ja. Det smält bort. hade blivit en gegga i påsen. Tror jag. Mm. Ähm. Ja. Jag vill minnas att jag någon gång också köpte de här tillsammans med Dipp. Och det var hemskt. Så vi får se hur det blir senare. Mm. För, att, för, att Då de det... Liksom, för att de liksom inte går att dippa riktigt. Ja, nej, det så man, det så. Precis, man fick ingenting i mun och, dip och Dippen blev tjockare och tjockare. <laughs> det var någonting som inte funkade. Jag har tagit Vi går på dem i Vi röffling. Så jag mm. finläfflade. chili mm. cream cheese. Vi har nu potatis i tänderna att se fram emot. Ja, mm, det har vi, det. vi redan från. Ja, ja. Mm. så oväntat krispigt Jag har ju aldrig så börjat sjuk. på med chips i munnen och det har låtit så här. Nej. Jag har aldrig ätit ett så knapigt oljechips i hela livet det är det knapigaste <laughs> oljechipset i världshistorien mm. oj mm. smakmässigt så ja. det smakar inte så mycket ost Men glöm ju bort att smaka när man hör hur det låter och inte såhär ja. ja. vi visst, sitter där och tittar på våran med ja. uppspärrade ögon det är nåt liten hette i halsen ja absolut men en dopset överraskning har funnat får vi lever. Men det är lite som en kaka, det är lite som en kaka. <laughs> måste, det, det, <laughs> ja, men den smakar lite som en, här, nej, den smakar lite som ett kex. Mm. det var så knaprig så att jag blandade ihop den med ett kex. Ja, lite så. Och sen så har man på sig här färskost med chili. Just det. Mm. Mm. Det är det det här är. Ja. Mm. Till ostbrickan. Till ost <mister> ah, no, wow okay. Okay. Ja. Åh, nej, enda på överrasken. Vi har några fler, men oj, varför är inte alla alla så krispiga? Vill jag. För mallen kan väl. Vi tar dem grovre från det. chips, ja nu inte läkt de färskostförkyring. Just Tillbaka i potatismosrestskär. Det var så mjukt. Mitt var ändå inte alls så illa som tidigare OLB. Jag var knappt Min... snabbt tugga kanske. Nej, jag inte jag heller. <laughs> det löses upp och det var lite som en ja. omblat. <laughs> det tog fem sekunder. Ja. Så att man gickade på tunga. man kan bara stränningar. Och inte smakade så mycket heller. Nej, det gjorde inte. Det är klart mindre smak än chili cream cheese. Konstigt. För Men minna... här ja, det är det bara en fläkt av färskos och chili här. Så att det... Fast jag vill minnas de här som bra Ja. ja, var det inte då, de jag... andra som var bra då? Båda var, var bra bilden, alltså. Smöriga smör, Smöriga havsalt, Lök havsalt och sådär. Ja. Med smöriga toner Just mm. eh, men, eh, ja, men de är ju Alltså, de är inte så konsekventa mm. eller De har inte den här Nästa påse, köper ni en ny så kanske den smakar ja. bra Eller kanske den botten, vi får se mm. Ja en riktig tolv poängare håller jag inte med om. Nej. Vem ska vi göra det? Oli. <laughs> <Yeah>. Vem annars? <laughs> annars? <är. hör> Men vi kör creamy summer barbecue så vi klarar med färskost. Yeah. Yes. Ja, ja. Jättesort där. <hör> en bättre ostsmak. Jag tror att det här är en av de här chipsen som jag tyckte smakade bäst. Jag tycker de här är goda. Mm. Jag tycker de är goda. Och jag börjar tänka även om det ser ut som att det kanske är färskost på bilden så smakar det här mer som hårdost. En kräm i ost. Mm. Som typ... Man kan tänka sig man kan kolla på ingredienserna, men det kan inte för det står alltid bara ostpulver. Mm. Ja. ja. ja. <laughs> så det går ju inte. Nej, det går ju inte. Mm. Uh, men den där gillar jag. Ja, den är god. De, de, är, de är också men är inte jättekrispiga men de är okej krispiga. Mm. Ja, det är inte lika illa som cream cheese. Nej. Nej. Ehm, ja. Spännande. Är det? Nu går vi vidare. Ja. Sista delen av ostchips-testet innan vi går in på våra bubblor också så har vi eh, Pringles. Alltså ja. räknat det som riktiga chips för vi vet inte, men det är potatis. Um, vi trodde att vi kanske skulle hitta ett rör Vi, fyra ja. mm. uh, vi har hittat fyra Hur gick det till? Ja uh, det vet jag inte Nej. De bara liksom växte fram ja. mm. uh, Det var väl som med alla andra ostchips Ja uh. mm. uh. det var väl det uh, <laughs> vi har, Här har vi då Först har vi vanlig uh, cheese onion, mm -hmm. har vi. Mm. Sen har vi pringles, mm. <laughs> Någon typ av fotbollsvariant Som har kommit nu med andra som heter cheddar cheese mm. har på dem. Sen har vi Cheesy cheese och avslutningsvis har vi... Extra cheesy nacho cheese. Ehm, alltså... Cheesy onion, cheddar cheese... Cheesy cheese och extra cheesy nacho cheese. De fyra varianterna har vi nu. Men nu ska vi bli spännande... När det är skillnad på cheddar... Cheesy och extra cheesy nacho. Tycker mm, jag. Mm. På två av dem så står det ju... Perfect flavor. Mm. Och på en står det limited edition. Och på en så står det... Intense experiment. Eller experience Ja, jag såg inte runt hörnet De är ju runda de här burkarna Perfect flavor in every bite Ja Spännande Vi börjar med cheese and Eftersom det som var ett temat Det var det vi började med I det riktiga testet Så vi körde på indelstift Också de blekaste Av allihop Mm Mm -hmm. Det var ju lite gott. Alltså jag har ju svårt för Pringles, men det här är en Pringles-smak som jag kan tänka mig att äta. Jag, jag tycker att de smakar inte mycket lök. De smakar mycket lök, men jag, alltså jag har ju ändå Pringles som en guilty pleasure. Så men om det... du skulle vilja ha ett ostchips, mm. då skulle du inte köpa det där? Då. Nej, Nej. det skulle jag inte göra. Nej. Men om man skulle vilja ha Pringles så för sig, så på min onion genom... De... Jag gillar ju inte min onion genom, för det är de, utom men det här är nog nästan två, nej det är det kanske inte, men ja, man skulle jag tänka mig att köpa. Smakar smaka de inte lite gräslök? Oh, kanske. Jo, kanske. men det ändå helt okej. Okay. Ja, absolut. Mm. Mm. Eh, vi kör eh, cheddar cheese. Alltså, är den första idag som faktiskt smakar lite käddar. Det där mm. har ingen aning om. Jag vet inte, jag... jag... vet inte vad jag tycker om det här. <laughs> <laughs> men du är ingen Pringles-fantast. Nej, jag är verkligen inte Pringles-fantast. Men mina favoritpringles finns faktiskt med i här testet. Mm. Mm. Men det är inte nästa. Det är inte cheesy-cheese, eller hur? Nej, det är inte cheesy. Jag vill ha extra cheesy. Just det. Nu mm. ja. Men nu var det cheesy cheese först. Nu är cheese först. Mm. Det var ju mer cheesy. Mm, det var det. Ja, Men det är något med konsistensen på Pringles också som inte riktigt funkar för mig. Nej, Nej det var inte supergott det där. Nej, men alltså, jag tycker att alltså de här två har faktiskt smakat typ ost. Ja, ja det har de verkligen gjort. Mm. Man har fokuserat på ost, ja. inte på massor massa andra saker. Ja. Nej, sant. Mm. Okej, okay. extra cheese, cheese. Mm. Det här har jag ätit... Det är nog de typ som jag ätit mest av i år, faktiskt. Okej, okay, spännande. Mm -hmm. Ni ser lite tveksamma ut. Jag vet inte om det stråkar krockar för de andra vi det precis. Alltså, det är så otroligt mycket ostsmak. Mm. jag tycker chipset kändes ju bättre. På något vis de här tyckte kändes grövre mm. än tidigare tyckte Men det måste jag måste faktiskt hålla med. Den vi åtades nyss. så alltså cheese cheese, den kändes den var så nästan som en sån nacho chips mm. i konsistens. Mm, mm. och den här var annorlunda. Ja, det var, det var ju mer smak det, var det kanske, för ja. Och jag Tycker, det är, kanske att den känns lite mer som potatis, som jag gillar den mm. mer också. Det är fortfarande pringles, liksom. Mm. Men. Äh, ja. Nej, men alltså, äh, äh, jättemycket ostsmak. Sen mm. så vet jag inte om det är alltid det jag längtar efter mest. Mm. Men äh, bra, bra kemi. Mm. Mm. <laughs> inte äckligt. Nej. Nej, på något sätt. Jag håller med, men jag tyckte nog ändå kissarna när jag var god den här. Som inte smakar ost Nej men av ostchipsen var kanske Extra kisig, in... extra kisig, extra kisig Det är okej att säga att det är någon annan också Ja, jag vet det Men det var, jag tyckte inte det mm. Lars, ja, ja. ja. Mm. Vi är klara med ostchipsen Och det är dags för våra bubblor. Ja vi har bara två påsar den här gången, vilket känns ganska skönt efter 22 eh, tidigare eh, påsar och där. Alltså, också, vi har bara ätit ett chips från varje påsar. Ja, än så, så, länge. Länge. Än så länge. så mm. vi är inte helt borta i smakverkarna. Ja. Jag var i Schweiz förra månaden och köpte inte på mig så mycket chips. Två påsar. Vi har Wave Chips från Zweifel, tror jag. Och eh, båda extra crunchy och vi har den fantastiska smaken french fry sauce. Jag var tvungen att köpa när jag såg det. Självklart. Mm. Eh, och sen eh, som jämförelse då även infernosmaken som uh -huh. eh, ja, höllskärf... Ja. Diablement pikant. Ja, mm. så helvetiskt eh, skarpt och diaboliskt pikant kanske. Uh -huh. Något åt det här hållet uh -huh. kan ingen tyska... Um, och de här är också exemplariska med att märka ut att det är eh, veganska mm. eh, inferno är vegan och i french fries så står det för suitable for vegetarians mm. det är önskar jag att fler skulle skriva med det lite liksom, tveksarna smakämnen och sånt ja mm. och eh, det känns jag tänker att det är någonting som kanske kommer till Sverige så småningom men det känns som någonting som man skulle göra typ i USA och mm. kanske ute i Europa men äh, ähm, ja det enda jag vet nu om de här är att det ingår currypulver i äh, French fries sås mm. och mm. nationellt mat ja absolut mm. Mm. Mm. men ingen revolution nej ingen revolution och ingen och såsen sås. ja, det såsen det är ju såsen smak smak <laughs> ja var börjar vi då sås ja jag tycker så så sås, sås, sås. Mm på senast. Åh, oh, herregud. Ja, det var det. Det var det. Det är lite mer korvsås än french friesås. Oh. Mm. De här hade jag tagit fram emot så himla länge. Var de goda då? God. Vadå goda? Men tycker du att de var goda? Jag vet inte. nej prosecco, Ge mig Prosecco. Jag vet inte. Vad, aha, här är det. Men, <skratt> eh, Elin sitter här nu och <skratt> är i upplösningstidsdag. Eh, jag är inte så förtjust i scenen. Och jag gillar ju inte ketchup på chips. Eh, så det här var ju en spännande upplevelse. Eh, det, jag tänk, det jag tänker på nu, och Anna, nu får du rätta mig om jag är fel. Jag tänker på korv i ung. Oj. Du har rätt. Det smakar en. Innan slutar med kött och så sånt. Mm. Precis. Ja, korv. Och så var det tomatbitar eller äppelbitar. Ja. Ketchup, senap, ost. Ja. Varmt. Ja. Mm. Det är så det smakar. Ja. Det är en smak jag associerar mycket mer med korven med french fries. Ja. Helt klart. Ja. Alltså, där, åh gud, jag, alltså jag är då ketchupfobi. Ja. Eh, ska lägga in. Ja. Eh, och är det inte... Särskilt ljust i senap heller. Jag kan äta små mängder ibland. Jag tänker i och för sig att, senat och att jag kan lära mig att äta. Det skulle kunna vara småk jag tycker om. Men det där var... Oj. Det där var nog det värsta på två år. <laughs> alltså, vi har ätit mycket dåligt. Vi har ätit mycket dåligt men jag har varit på det. Ja, här visste ja. vi inte. För det, det, det stod faktiskt inte på baksidan. Nej, väldigt så här harmlöst. Ett hamlös namn på chipsen också, ja. french fry sauce liksom. Mm. Och jag tänkte alltså så här på grillen i nätet där jag bor, kan man köpa dippsås till, då kan man köpa pommes Då finns Det finns nästan en som heter french fry eller pommes frites mm. Jag har aldrig köpt den, men den är vit. Ja. Och det är ju inte ketchup på inte var, Nej, så det var det som fram för mig att det skulle vara någon som typ och av, och jag tänkte mm. på något som var lite vinägrigt kanske mm. um, kanske någonting också något så vittklet Lite. Um, men jag står fast vid det Så det smakar uh, Folkorg i ugn Jag mig lurad Det gillar jag inte Men det borde ju hetat uh, Wurstsås <laughs> <laughs> mm. mm. mm. ja, Och jag gillar en... inte tomat på chips Ketchup, ketchup på chips. Mm. Mm. Nej. Mm. Uh. Um, ha. Inför och kanske tar bort smaken Eller så inför den stark ketchup ketchup på senare Kanske. Jag litar inte på någon längre. <laughs> Efter det här. jag tar ett hörn. Men det var pikant och jättestarkt. <laughs> men vad smakar det? Ska jag våga ta med en tal? Jag smakar inte ketchup på något nej. helt. Nej. att järligt. Annars är det växande. Smakar inte. Smak, nej, det smakar typ som indisk mat. Ja, men lite. Men det är... Tomat. Kanske finns det finns stöd i. Men det smakar ju inte ketchup. Nej. Det hela. Vad håller du på med? <laughs> Men smakar inte typ. Det smakar att man har lagt dålig mat. Och ska man försöka dölja det genom kryddor. Men vad då för kryddor? Jag eh, typ garam masala på burk. Mm. Rå. Alltså rockpulver. Man har liksom inte vänt upp det tillräckligt. Nej, nej. Ja, det, men det är möjligt. Men det var någonting åt det hållet, eller hur? Mm. Tycker du det var gott? Alltså, den här fasen har jag börjat äta lite tidigare. Mm. Den är ju nästan slut. Liksom. Jag skulle inte säga att jag tycker det är absolut jättegott. men jag tycker det, det går ju att äta. Liksom. Mm. Om man bara har den. Så. Men det tycker jag också, men den var väldigt stark. Ja, fast det är med det håller sig god. men det är inte så att det går ner mot halsen. Nej, så här sant? Med, de andra saker som jag tycker är mm. eh, Men den här kommer inte ens gått upp tio äckliga smaker. Nej, det är inte. Till skillnad från... Eh, <laughs> French, fries, French fries. Den är eh. ju där någonstans mellan cheeseburgare och liksom, ja, det. typ... Alltså, mm, vi, cheeseburgare var den där smått som smakade på Men de är ju goda. Förlåt. <laughs> kom ihåg jag... att vi har olika smak. Vi har olika, smak. <laughs> det är olika smaker. Men, fast man blev ju lurad då? det. Det stod ju såhär thai basilika. Det är ju en god smak nej, chips borde vara äckligt. Vad är mer vettigt som är äckligt? Tack för upplevelsen Anna. Uh. Alla död. Kommer du ihåg något? Alla död. Smak. Var inte det gott. <laughs> jag, går jag minns inte Jag alla döda. Det var en av de där ryska chipsen jag. Alla, yeah. <laughs> ah. oh. alla skalju chips som vi inte har mm. ätit eller som du har tagit ett hörn Ja, ja. ja det är sant. Ja. Ja. Ja. Kycklinglubbor. Ja. <laughs> <hör> ja, ja. Det var mycket roligt då det är. Vi återkommer väl med den sammanfattningen Waves, pikant, pikant kommer jag ta till och... då. kommer det, ja. ja. Jag kommer inte ta till french french sås. Jag silade tänderna med presentation med smaken. Det var inte bra, det är bara alkohol. <laughs> Okej, okay. bra. Bra. Det har blivit dags för en sammanfattning av ostchips. Eh, och vi har eh, dippat i OLVs eh, chipotle-käddar och nacho-cheese-dippar. Eh, och eh, jag tänker att jag inte ska inleda det här. Anna, berätta. Ja. Jag tycker Stella's chipotle-käddar-chips går jättebra till OLVs chipotle-käddar-dipp. Mm. Det är min mesta favorit från ikväll. Spannande. Och ökade så ostsmaken då Eller var det just inte smakade ost Jag vet inte Det var Nej. bara gott men Vi pratade också om att det är egentligen bara Pringles Som har fått som smakar ost mm. Vi har inte ätit några mer Pringles men Det är bara de som får till ost Men jag tänker att de De vinner lite på att de inte har riktig potatis ja. att de liksom är så här fake chips så kan, med kan Ja men precis mm. Och då kan man ju blanda in ost i moset Också, innan jag är chipshållare och, och har på en chipshållare. Det är säkert inte så. Men ah. det, det var en spännande det skulle teori. Det, mm. alltså, det skulle också vara en ny variant. Oj. Extra Double Cheesy Cheese Cheddar. Wow. <laughs> ja, Mix. Ja. Mm. ja, Men också till så att man har alltså, ostpulver. då Så att man inte får den här brända... Uh, man vill inte ha bränd ost Nej. Då, som i chipshållare. Nej, det går inte. Alls. Så jag måste vara lite, ha lite finess. Nej, um, alltså Jag har ju tyckt att den, alltså jag har inte kunnat ta en favorit ikväll. Um, min sammanfattning på tag som att allt smakar likadant. Vilket inte gör. Nej. Och sen är, ne sen det är nästan jag... sant. Om man har dippen så smakar det ju som dippen. Mer. Ja, vilket verkligen. kanske säger mer om dippen Men du börjar hålla eller? upp lite olika påsar så kan jag välja liksom lite vem som helst. Uh, mm. Men. Uh, Nej, men det smakar, det smakar lite ost det smakar lite grön paprika det smakar lite chili lite, lite lök. Av ja, mm. det mesta. Ja, lök har ju lök har ju varit en sån här mm. den har ju dykt upp flera gånger. Mm. Um, jag tror ändå att det är den här grön paprika. Vad heter den nu då? Summer barbecue någonting Nej, det är grilled. Grilled. Ja, det är den. Grilled. Men antingen <laughs> Nej, det var ju det var ju cheddar, ju... eller cheese chilies. Nej, men eller Lars, den så du höll upp och sa att du var så hinna nöjd med var ju färskostan. Från Nobel som också var så det var Nej men den höll ju också upp. Men, ja. men det var inte bara den utan det var den andra, var framförallt är det den andra. Aha. Ja, den med grön paprika. Mm. Mm. Mm. Så du vill ha grönpaprika på chips? Ja, det är ju det som är så konstigt. Men det, är ju, det smakar ju inte någon ost och det smakar mm. inte någon lök och det smakar inte... Alltså det smakar liksom som att man äter chips och grön paprika. Mm jag gillar grönpaprika. Så en torr grönpaprika. Ja, jag gillar ju det. Det är ju mm. helt sjukt. Eh. Men det gillar jag. Sen... Nej, fan, jag stannade där tror jag. Gör det. Eh. För det var ju också det här med att du inte känner någon ostsmak. Nej, precis. Har du känt med ostsmak? Nej. Mm. Nej. Är det för att du har dippat absolut allt? Ja. ja. <laughs> eh. Tyvärr. Eh, ja, alltså jag kan inte. Eh, det mesta har varit okej. Okay. Inget har varit supergott. Det mesta har varit okej. Okay. Eh, parmesan var ändå en så här. Det var ganska skönt att det inte var här kräkvarningen <laughs> Det brukar vara Det skrattar Nej, jag, ja, Nej, <här> eh, det var bra, men nej. Alltså jag vet inte. Ja. Mm. Mm. Alltså du. Det, det var ju jättemycket chips. Ja, då det. 22 men... sorter plus två Ja. ja, vi har inte ätit mer av french fries -sås. Nej, men det trodde ingen att vi skulle göra heller. <laughs> nej, nej. Hade de trodde, hade varit galen. Det var ush. Ja, det var, ja, var inga ja, god. Det, det låter ju så fantastiskt. Ja, det är. Men, ja. Däremot har jag faktiskt att ätit lite mer begära. Inte mycket mer, men lite mer. Och vad hände då? Ja, det var ju okej. Okay, liksom. mm. Det var ju inte... Jag... Det är ju lite för lite för att det ska omvärdera min, hela min uppfattning om det. Här. Men... Uh, ja. Jag som då tidigare har dömt ut mina kollegor som har liksom hajpat de här chipsen är ju nu mer så här, okej. Okay. Jag känner lite mer förståelse för deras situation. Mm. Uh, så att säga. Mm. <laughs> Vilka misdomar vi besitter. <laughs> Verkligen. Ja. Uh. Jag hade har sänkt på att bjärde fanns. Ja. Äh, men... Fan, jag glömt att kolla var ligger. Jag tror fortfarande på någonstans nära Halland. Äh, men inte i Halland. Vi kollar här för nästa gång. Mm. Äh, bjärde kommer dyka upp igen. Vi försöker. Det har haft så småningom. Ja, absolut. De... Ja, men det är också två och ett halvt år sedan vi sa att vi skulle göra det första gången. Så det kommer väl snart, det tänker jag. Det kommer snart, gör det. Ja. Äh, nu tänkte vi försöka avrunda det längsta avsnittet som har spelat in. En timme? Mm. Jag, jag tror att det är, ja, precis, ungefär en timme. Mm. En eh. timme med ostchips. Hoppas ni har känt att det här har varit värt varenda <laughs> <laughs> eh, minut. Vi ses i nästa uh. avsnitt. Eh, ni har lyssnat på Chips Liv. Hej då! Hej då! Hej då!